سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah Subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah All thanks are due to Him The Lord of all the worlds All praise is due to Him Fada masihi سبحان الله Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah Alhamdulillah, الله wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalamu wassalamu ala rasulillah wassalamu wassalamu I'm in the Evo, nakon pauze od mjesec dana, malo više od mjesec dana, mi se hvala Allahu za rašanu, ponovo okupljamo na istom mjestu. Mi smo se zadnji put seli u septembru, evo sad smo tu od 14. novembra, da se zajedno družimo, da se zajedno hvalažimo, sad najednji učimo. Naš večerašnji gost predavač je profesor Ismir Kagara, profesor islamskih nauka koji je završio fakultet Hvala Stara na podrihnom studiju u, u Maleziji. E, on je zaposlenik volim bakupa. On će nam šala večera si na prijenju da li želiš da te Ja zaista ne znam nekog ispirana, ne znam ne bi željeli dejavla, zalovi, uvečeras, <coughs> da ih Allah je lišavno zalovi, da večeras učinimo da svi saznamo i iz ovog odnož, nakonogu predavamo, primjenimo ono što će na večeras naš gospodavač proveriti. S obzirom da smo već malo temi probili, da ćemo riječ našem predavaču nas obratiti i da nam ukaže na koji način da proveti. بسم الله الحمد لله رب العالمين ولا والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباه ورنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعده Sva hvala i pripada samo Allah uzvišeno njega obožavamo, njega pomoć i uputu tražimo i neke salavat i selam na Muhammeda s.a.v. na njegovu časnu porodicu, na sahabe, tabiine i na sve oni koji slijede u dobru dosudnjega dana. Zatim večeras ćemo ako Bog da govoriti o jednoj važnoj temi ili možemo reći najvažnijoj temi. Jer kada te Allah Čelešanhu zavoli, znači da si ti ispunio sve uslove za ulazak u džennet. I kako ćemo to zaslužiti, kako doći do te najveće dređe, mi ćemo svako Bog da večeras potruditi da to približimo i da u praksu uz Božiju pomoć sprovedemo. Nema sumnje da svaki čovjek Žudi ka tome, da ga Allah Đelešanhu zavoli. Svaki vjernik tomu je najveći cilj, da Allah Đelešanhu sa njim bude zadovoljan. Nije čudno da čovjek voli svoga stvoritelja, jer ga on stvorio. da mu sve blagodati ovoga svijeta. I da ja i ti volimo svoga gospodara, to nije čudno, je li tako? To je svakom prihvatljivo. Ali da uzvišeni Allah, Allah voli roba slabašnog, to je uistinu vrijedno pažnje i uistinu velika tema jel, o kojoj treba progovoriti. Allah Đelešanhu u Kur'anu kaže da je jedan od razloga postojanja ljudi na ovome svijetu vjernika jeste da im on svoju ljubav pruži. Pa da hoče da nam kaže ja sam vas stvorio da bi od vas odabrao ljude koje ću ja voljeti. Allah dželle voli vjernike. Pa tako kaže ja jehallzina amanu majirtadda minkum an dinehi fasoufa yati Allahu bi qaumin O vjernici ako se neko od vas od svoje vjere okrene pa Allah će dovesti za sigurno ljude Koju je prvu osobinu spomenuo? Pored važnosti namaza, posta, zakata, hađa, svih obreda, prvo što je spomeno dovest će ljude koje će on voljeti. Tako da na ovome svijetu moraju biti osobe koje Allah i voli, koji su od njega subhanahu wa ta'ala voljeni. Juhibbuhu <gled> mojuhibbune, koje će on voljeti i koji će njega voljeti. Molim Allah Đelešanu da nas učini o takvih. Jedne prilike Allahu poslanik s.a.v. govorio je o ovoj temi jashabima. Govorio je o tom uzvišenom cilju da je Allah Đelešanu zavoli svoga roba. Pa kaže sutra ću dati bajrak čovjeku kojeg voli Allah i njegov poslanik i koji voli Allaha i njegov poslanika. Ashabi, znajući vrijednost te, te veličine jeli, Allahove ljubavi, mnogi od njih nisu spavali tu noć. Čekali su jutro ko je taj sretnik. Jer kad te Allah zavoli, znači da hodaš po dunjalu kao ti si džanetlija. Pa kaže da su se neki u prvi sah probijeli i Jel, podizal svoje tijelo da se oni vide, da i Boži poslanik, ali i salatu i salam, vidi i kažu da je on taj sretnik. Kaže Boži poslanik, salallahu alaihi selleme gdje je Ali ibn Abi Talib? Bajrak je dao Ali radi Allahu anhu. I pored njega ima koje Allah Đelešanu voli, ali taj dan je sretnik bio Alija radi Allahu ta'ala anhu. Znači, pogledajte kako su ashabi. Željeli da budu od onih koji Allah Đelešanu voli. Ljubav je divan osjećaj. Obuzima čovjekovo srce i razum. Mijenja njegov život. Budi unutar čovjeka čežnju i nadu. Osjećaj koji je potrebni onom koji voli od onoga koji je voljen. Isto tako ta ljubav prema Allahu Đelešanu, ona je potrebnija nama Više nego Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi smo stvoreni, a u našim srcima je velika energija ljubavi. Ako ne izađe iz nas, izgorjet od nje. A ko zasluži ovu ljubav više od onoga koji je stvorio je u nama? Od Allaha subhanahu wa ta'ala. Najljepše u Allahu subhanahu wa ta'ala ljubavi jeste... Možeš da ga voliš svim svojim bićem, da mu se približavaš i noću i danju. Nećeš mu dosaditi, nego će na tvoju ljubav uzvratiti mnogostruko većom ljubavlju. Neće iskoristiti tvoju poniznost da ti nešto uskrati, nego će ti darovati puno više od onoga što si ti tražio. Ti mu daješ svoju ljubav, a on ti uzvraća mnogostruko. Najljepše u Allahovoj ljubavi. Pred njim možeš otkriti svu svoju slabost. Koju on najbolje zna. I da od njega zatražiš utočište i pomoć u svakom vremenu. On neće iskoristiti tvoju slabost i neće te ostaviti bez pomoći. Najljepše u Allahovoj ljubavi. On je s tobom u svakoj situaciji u svakom vremenu. Zna ono što kriješ i sve tvoje tajne. Zna kada ga pozivaš, čuje tvoj poziv, jer on sve zna i sve čuje. Kada bi ga dozivao satima, on tvoje molbe sluša i neće mu dosaditi tvoje dozivanje. Kada bi ga dozivao među masom ljudi koji povišenim tonom govori, kod njega je više je dolazi glas tvoga srca koji doziva Allaha subhanahu wa ta'ala. Najviše ili najljepše u Allahu o ljubavi jeste on će prelaziti preko tvojih pogreški sve dok se njemu vraćaš i tražiš od njega oprost. Neće te poniziti da bi, te, da bi ti oprostio niti mržnju prema tebi skrivati kako, te, kako to radi obični ljudi. Najljepše u Allahu o ljubavi Allah ima mnoštvo lijepih imena i svojstava, čija su značenja jasna čovjeku, kako bi stalno ka njemu stremio i od njega oprosto tražio, a ne nekom drugom od koga bi utočište tražio. Najljepše u Allahu o ljubavi, to jedina istinska ljubav u našem životu. Ali, da li želimo da zaslužimo tu Allahu subhanahu wa ta'ala ljubav? Ovih dana, ili dan koji je bio dan Mubarek, deseti dan Muharrama, dan Ašure, sjećamo se jednog od Allahovih poslanika za kojeg je Allah Đelešanu rekao da ga voli. Znate li koji je to poslanik? To je Musa, ali Selam. Jedan od Ulul Azm, od pet odabranih poslanika... Pogledajte sada što znači ta Allahova ljubav prema svome robu. Kaže Allah Ćalašanhu o Musavu. Wal qajtu alike mehabbete minni oritusna ala ayni. I ja sam na tebe, o Musa, svoju ljubav spustio i kako bi nad mojim okom odrastao. Kako bi te ja odgajao, o Musa. Kažu komentatori Kur'ana. Jadan od njih je Ibn Abbas. Allah ga je zavolio i učinio da ga svi vole. Allah ga je zavolio i učinio je da ga svi ljudi vole. Sad se malo vratimo na život tog Allahovog poslanika Musa alaih salama. Mnogi danas ljudi žale se, kaže ako me Allah voli, što me na kušnje stavlja? Neimaština, ne da će prijatelji me ostavljaju, rodbina me ostavlja i tako dalje. Ako me Allah voli, zašto sam na iskušenjima? Pogledajmo život Musa al alaih Od kako je poslan pa do njegovog završetka sa ovoga svijeta punje iskušenja. Ali dobro zapamtite ovu ovaj ajed. Ja sam na tebe, o Musa, svoju ljubav spustio. To znači da ga Allah Đelešanu učuva u svakom trenutku, To znači da mu je Allah podrškao svakom vremenu. Tek što je došao na ovaj svijet, dolazimo iskušenje. Kako je iskušenje? Allah Ćelešanu naređuje njegovoj majici. I baci ga u more. Zamislite majka koja čeka svoje dijete. Toliko i dođe sinčić. Ali jep. Allah Ćelešanu je naređuje i baci ga u more. Da ne bi Faraon uzeo ga, kao što je običaj bio tada, da svu mušku djecu pogubi. Nemoj se bojati, baci ga u more. Allah je lešanhu, gdje šalje Musa ala i selama? Dolazi na vrata Faraonova. I prvo kome je ulio ljubav u srce prema Musa'u jeste Faraonova žena. Čim ga je ugledala, osjetila je tu ljubav koju je Allah je spustio na njeg. Tako one koji Allah voli, Allah Đelešanuhu da da ih ljudi voli. Čim ga vidiš, osjetiš veličinu Allahove ljubavi ko te osobi. Musale i Selama kažu, ko god bi ga vidi zavolio ga, od prvog pogleda. Tako dolazi i Allah Đelešanuhu da da ibret bret svim silnicima do sudnjega dana. One koje ja volim, neće ti moći ništa na nažal učiniti. Odgajat se u tvojom, tvojom dvorcu Musa, ali i selam, u dvorcu Faraona. Ti koji si naredio taj zločin, on će u tvom domu odrasti, da bi na kraju vidio svojim očima propas koji će ti Allah Đelešanu propisati. Musa, ali i selam, kada je ubio jednog čovjeka od Benu Israila, poznat, ili, poznat je ta slučaj, bježi od svoga naroda. Odlazi od svoga naroda i nakon izvjesnog vremena Allah Đelešanu mu naređuje O Musa, idi Faraon, on se osilio. Zamislite taj događaj. Pobjegao si od njega, bježiš bojeći se da ti neće kakav nešto nazao na nanijeti. A onda ti dolazi naredba od Allaha, o Musa, idi opomeni Faraona. Pa Musa alejhi traži tad o Allahu ja imam svoga brata Haruna pa pošalje njega sa mnom i re je on rečiti pa Allah Đelešanu ša'nuh Haruna zajedno da pozivaju Musa, da pozivaju faraona. Da znači, će tad Musa alejhi salam znao je da Allah džele neće prepustiti samom sebi ali nije bio, bilo toliko ubjeđenje je, koje ćemo poslije osjetiti jelu sljedećem događaju koji je vezan za Musa ala i selama. To je kada Musa ala i selama bježi sa svojim narodom ispred faraonove vojske. I dolaze do mora. Ispred njih more, a iza njih faraonova vojska. Tad rekoše oni koji su bili sa Musaom, Musa, le Oni koji su bili sa Musaom rekoše, sad će nas tići, nema izlaza. Ispred nas more, a iza nas Faraon. Tad Musa, ali i selam, prisjeća se riječi, onaj koji me je sačuvao dok sam bio djete u Kolijevci od Faraonovog noža, onaj koji me je sačuvao kad sam poslije ponovo otišao Faraonu, kella Ina ma yarbi sayehdina. Nikako. Oni nas neće dostići. Samo nam je moj gospodar koji će mi na pravi put izvesti. Pogledajte Musa vale selamov vjerenje jer je znao da ga Allah jele voli. Šta je to izbavilo Musa od faraonovog noža? To je Allahova ljubav. Šta je to izbavilo, izbavilo Musa i njegov narod od faraona i njegove vojske? To je ljubav Allaha Đelešanuhu prema Musa Aleyhisselam. Uzroci od Allahu, za Allahum subhanahu ta'ala ljubav, jel, kako bi je pridobili mnogo je tih uzroka, a mi ćemo spomenuti ono što je najvažnije. Kako ćemo dostići tu Allahov Đelešanuhu ljubav? Prvo čime ćemo je dostići jeste bogobojaznost. Stra od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada učenjaci govore šta je to bogobojaznost, da bi nam približili, kažu, to je da da postaviš pregradu između sebe i griješenja. Da ti grijeh bude stran. Ili u, drugom, u drugoj definiciji, da te Allah Čelešanu ne nađe na mjestima koje On ne voli. To je bogobojaznost, tako jednostavna. Da znaš ono što valja i ono što ne valja. Znaš da tebi kao vjerniku nije mjesto na takvom mjestu. Ne može biti i tamo i vam. Moraš biti u društvu koje Allah Đelešanu voli. Moraš raditi dobro i biti daleko od zla. To je bogobojaznost. Kaže Allah Đelešanu. A jest samo onoga ko obavezu svoju ispuni i bude bogobojazan, Allah voli. Sura Al-Imran 76. Ajed. Onaj koji obavezno svoju ispunjava i bude bogoboja za takvog Allah Đelešanuhu voli. Drugi uzrok Allahove Đelešanuhu ljubavi jeste tewekul. Oslonac na Allah Đelešanuhu. A oslonac jeste da čovjek uzme za sve sebebe, za sve uzroke. Da uradi sve što je do njega. I onda na kraju kaže, ja se oslanjam na Allaha. A ne kao što danas mnogi radi, nikakav uzrok ne uzme, niti sebeb da dođe do nekog jel, stvari koje želi, i onda kaže, ja se oslanjam na Allaha. O Merijema, kada je Merijem, a.s. bila na porođajnim ukama, Allah džele šaanu kaže Omer Jemama zatresi palmu pa će ti spasti lijepe i svježe hurme. Moga Allah džele da da same spadnu hurme, ali zatresi ti Merijema pa će ti spasti lijepe i svježe hurme. Uradi ono što je do tebe, on da se osloni na Allah džele kaže. kaže Allah džele šaanu: "Fe idza zamt fa tawakkal ala Allah." A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah voli one koji se na njega oslanjaju. Ovo je za razmišljanje koliko se mi u našem životu u Allaha pouzdamo. Ljudi su stalno između dvije krajnosti. Jedno je da je pretjeruje, a jedno je umanjivanje. Mnogi ljudi, jer ne uzmo za uzroke, a na drugu stranu, mnogi ljudi nemaju tog oslanca na Allaha Đelešanuhu. Nije samo nedostatak, nedostatak materijalnih sredstava i audunjalničkih blagodati dokaz nesreće ljudima. Naćete danas da se najviše samoubistava desi u zemljama koje su najrazvijenije zemlje. Zbog čega? Jel zbog toga što nemaju metka? Ne naprotiv, imaju i metak, ali nemaju onog oslonca koji vjernik ima to je da se osloni na gospodara hmm. svoga ono što mu je on odijelio dobra da kaže to mi je od Allaha i nikom mi to ne može uzeti nikom može donijeti šta više od ovoga kaže Allah dželle šaanu ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا onaj ko se od moje upute okrene daćemo mu da živi teškim životom onaj koji ne zna za Allaha koji ne znao svoj me život da kaže Ja se na svog gospodara ostanjam. Ja od njega tražim prije nego što tražim od bilo koga. Kažu učenjaci šta je tu? Me iša tembanka, taj težak život. Od koga mnogi danas pati. Sjednete sa čovjekom, ne zna šta bi sasubo. Sve mu dosadno. Ima sve, a nema ništa. Kažu me iša tembanka ili težak život. Jesko vam život jeste da čovjek posjede ono što bi trebalo čovjeka da čini sretnijim. Posjeduje sebebe ovod u a nema sreće. To je taj ma išet blanka, težak život onome ko se okrine od Allahove Đelešanu upute. Zato u našem životu moramo predati naš slučaj Allahu Đelešanu. Nakon što uradimo ono što je do nas, onda se moramo osloniti na njega. Kao što kaže Allah Đelešanu I ti se osloni na onoga koji je vječan. Onoga koji u svakom trenutku bdije na tobo zna tvoje stanje, zna tvoj slučaj. Zašto na njega da se ne osloniš? I to su oni ga i bijati ono što je nama nevidljivo. Ako je samo vjernik u svome srcu osjeti, to te niko ne može vidjeti u tvojom srcu. Da li se osloniš ili ne osloniš na Allah. A to je dokaz koliko voliš svog gospodara i Kako ćeš zaslužiti njegovu, subhanahu wa ta ta'ala, ljubav? Treća osobina sa kojom možemo zaslužiti Allahovu ljubav jeste sabur i strpljenje. Koje se dijeli na tri dijela. Prvo je sabur u pokornosti Allahu Đelešanu. Mnogi ljudi mislije kada spomijene se sabur, e, to je samo da u nedaćama saburamo. Sabur može biti i u pokornosti Allahom. Da je čovjek ustrajan u dobrim dijelima. Da ne propušta Allahove Đelešanu u obaveze. Ono što mu je naredio, ono što mu je kao farz propisao. Da je ustrajan na pravome putu. To je sve sabur. I možemo reći da je to najvredniji sabur. Jer u današnjim vremenima vidimo mnogo ljudi koji su godine proveli Allaha moleći preko noći, ostaje to sve. Jeli to najveći gubitnik? Veći od onoga koji je izgubio nešto od onjavčkih dobara. Kao što kaže Kur'an, reci, u najvećoj su propasti oni koji su upropastili sebe i svoje porodice. To su najveći gubitnici na onome svijetu. Zato je da bi da bi došli do Allahove Đelešanu u ljubavi? moramo prvo biti saburli u pokornosti njemu. Da kada dođe Allahova naredba, da je damo prednost nad našim prohtjevima i nad onim što nas pozivaju drugi od onoga što Allah Đelešanu ne voli. Druga vrsta sabura jeste sabur od činjenja grijeha. Da kada si u da počiniš grije, niko te ne vidi, ali znaš da te tvoj gospodar vidi Ti to radi njega ostavlja. Što je taj sabor? U jednoj predaj je došlo da je Boži poslanik s.a.v. rekao Doć će ljudi na sudnje Medanu sa dijelima poput brda. U ljudskim očima dijela su im ogromna. Pa će ih Allah je lešanu fejeđalu Allahu fejeđalu Allahu Pa će ih Allah u prah i pepeo pretvoriti. Pa sahabi upitaše Allah u Zbog čega? Šta su ti ljudi toliko zgrješili da su tako dobra djela? Djel činili, a sve ih Allah u pepeo pretvorio. Kaže, kada bi se o ili o sami prijeđi bi Allahove granice. Pred ljudima maša Allah. Ali kad su sami druga priča, kada ih niko ne vidi, drugi su to ljudi. To su ti koji, kojima će njihova djela propasti na onome svijetu. I treća vrsta sabura jeste sabur na iskušenjima koja zadesi čovjeka. Kada čovjeka zadesi nešto od nedaća u pogledu njegovog imetka, porodice, bolesti i čovjeko sabori, To je taj sabur koji se traži da bi čovjek zaslužio Allahu subhanahu wa ta'ala ljubav. Kaže Allah Đelešanu u suri Ali Imran, a koliko je bilo vjerovjesnika uz koje se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonili zbog nevolja koje su ih na Allahom putu snalazile i nisu posustajali, niti se predavali, a Allah voli one koje su strpljivi. A Allah voli one koji su saburli. Četvrta osobina onih koji Allah voli i koji će Allah zavoljeti jeste pravednost. Pravda u svim stvarima. Pravda kada se radi o bliskoj osobi tebi i o najdaljoj osobi muslimanu i nemuslimanu. Prema svima pravedno postupati. Mnogo je primjera i to ćete naći samo oj, dini din islamu, gdje nema nešto ispod stola. Snaga čovjekova se ogleda kada si snažan, a tolerantan si. Ne kada si slabašan, u kada si snažan. Pogledajte u životu Božijeg poslanika, s.a.v., kad su muslimani bili najjači, kakve hadise izrekao? Men azazimien faqad azani Ona i koezieti ne muslimana u muslimanskoj zemlje, zemlji kao da i mene je zjetio kao da je mene uznemiravao Samo je žalosno što se mi muslimani ne znamo suprostaviti onima koji nas napadaju Ovo nije skriveno ovo s hadisi božjih postanikala i selam iznačeni prije 1400 godina A mi se stalno branimo nečim. Kaže onaj ko je zijeti nemuslimana u muslimanskoj zemlji, kao da je mene je zijeti i meni nepravdu činio. To su vrijednosti Islama. To je pravda Islama. Boži i poslanik s.a.v. prema najbližnjim svojima je rekao da kada bi uradili nešto što Allah Đelešanu je zabranio i prekoračili granicu, da bi oni prvi pravdu osjetili. Nažalost danas najmanje pravde je ostalo među ljudima. Jedan od islamskih učenjaka, Šejhul Islami ibn Taimije, kaže: "Allah dželešanuhu će pomoći zemlju, zajednicu, državu koja nije muslimanska, a pravedna je, a prepusti će ili neće pomoći zemlju koja je muslimanska, ako je nepravedna." Allah Đelešanu voli pravdi i voli pravednost. I ne mojmo čekati da će nas Allah zavoljeti prije nego što budimo pravedni. Ako si na poslu mogućnosti si jel, da zaposliš onoga koji ima struku ili svog bližnjeg, daj prednost onome koji je stručan. I tako u svemu. Zamislite kako bi se stanje promijenilo. Mi stalno gledamo kako će nekako se od ozgova neki veliki um, Mudrac, veliki političari promijeniti stanje od državi. Mijenja se od nas samih. Mijenja se od nas sami, Koliko mi pravde u svome životu imamo, toliko će pravde biti u društvu. Toliko će pravdje biti u našoj, u našoj zajednici. Kaže Allah Ćelešanu, a ako im budiš sudio, sudi im pravo, jer Allah voli pravedni. Jer Allah voli one koji su pravedni. Pijeti uzrok Allahove Đelešanu u ljubavi jeste teuba. Puno kajanja i traženja oprosta od Allaha Đelešanu. Mnogi ljudi misle to je samo za one koji su griješnici koji velike grijehe čine. Allah Đelešanu u Kur'anu čak poziva i vjernike. وَتُوبُوا إِلَ اللَّهِ جَمِينَ اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ I pokajte se svi Allahu o vjernici. O vjernici. O vjernici. Čak kada namaz obavljamo i predamo selam, šta prvo kažemo? Estağfirullah, estağfirullah. Izlaziš, izibaziš, ali opet tražiš oporosta od Allaha Đelešanu. Ako je slučajno bilo čak i u tom namazu slabosti, ili nisi u upotpunio, ili nisi bio prisutno namazu, i tu tražiš oporosta od Allaha Đelešanu. Zato je na nama svima da se kajemo i zatražimo oporosta od Allaha Đelešanu kako bi zaslužili njegov ljubav Kaže Allah Đelešanu, Allah zaista vole oni koji se često kaju i voli oni koji se mnogo čiste. Šesti uzrok Allahove Đelešanu ljubavi jeste slijedjenje pravoga puta. Slijedjenje onoga što je Allah Đelešanu objavio i sunneta poslanika sallallahu alaihi vasallame. U svim sferama našeg života, ashabi su Rekli za jedan kur'anski ajet da je to ajet kušnje, ajet koji mjeri naš iman. Svi kažu vjernici mi volimo Allaha. Pa kažu onda je Allah Đelešanu objavio jedan kur'anski ajet koji je, koji je mjerlo imana našeg. Koji je to ajet? kul in kuntum tuhibun Allaha fattabiuni reci ako Allaha volite mene slijedite pa će vas Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti ako hoćeš Allahovu ljubav moraš voljeti poslanika sallallahu alejhi ve ne samo ga voljeti nego ga i slijediti sa svim onim s čim je on došao jer je on došao da protumači nam Kur'an došao je on da nam najbolji praktični primjerom pokaže kako se Kur'an i kako se Islam živi. I zato ako hoćemo da kažemo da volimo Allaha i da nas Allah voli, moramo slijediti ono što je došlo u Kur'anu i ono što je došlo od Božijeg poslanika, salame, a u tome je uputa do sudnjega dana svim ljudima. Sedmi uzrok Allahove Đelešanu u ljubavi jeste obavljanje na fila pored farzova koje je Allah Đelešanu propisao, jeste da čovjek čini mnogo na fila. Svi ljudi ne mogu biti isti u pogledu na file. Nekom je Allah Đelešanu olakšao učenje Kur'ana i svi ga trebamo učiti. Ali nekom je uljepšao taj ibadet tako da ne može bez tog ibadeta. Nekom je olakšao zikr. Spominjanje Allaha Ćelešanu, pa tako da ne može bez tog ibadeta. To je kao kisik za njega. Gdje god ide, spominje Allaha Ćelešanu. Nekom je Allaha Ćelešanu olakšao da puno voli udjeljivati ljudima, da dijeli sadaku. Nekom je Allaha Ćelešanu olakšao da voli da bude u ispomoći svojim braćim muslimanima, da ga može upunoći prozvati i on da mu priskoči u njegovu ilu potrebu. Allah je, je svakom olakšao jedan od tih ibadeta. I to su sve na file. Čovjek vijednik treba da se trudi da od svega toga ima. Ali ono od tih na fila kojima je Allah je željšanu uljepšao, treba da Allahu zahvali na toj blagodati da što više čini to, čini to dobro. Kaže uzvišeni Allah u Hadisu kuci kojeg prenosi je buhurere, da je poslanik s.a.v. rekao, kaže uzvišeni Allah, ko ne je sa mojim, Dobrim robom, Evlijom, ja sam mu obznanio rat. Ničim se moj rob ne može približiti kao što se može približiti na filama. Sa onim što sam propisao kao farz. A moj rob će mi se približavati na filama sve dok ga ne zavolim. A kada ga zavolim, bit sluh njegov koji sluša. Biću vid njegov koji im gleda. To jeste, on neće slušati ništa osim onoga što ja volim. Neće gledati ništa osim ono što Allah Đelešanuhu dozvolio da gleda. I neće koračati osim ka halalu. To je taj čovjek koji se približava Allahu Đelešanuhu. Ljudi često, i većina ljudi, obavi farzove. Ali na file su te koje te čuvaju da ne ostaviš farzove. Jer farz je granica. Kada dođeš do farza, šetan je blizu da te... Pokori i date odvede u svoj tabor. Ali kada imaš na fila, to je jaka odbrana od šeitana i njegove, njegove vojske. Osma osobina s kojom Allah je djelešanuhu, jel preko koje ćemo zaslušiti Allahov ljubav, jeste skromnost na Dunjaluku. Svi se pitamo šta je to skromnost, jel li to da čovjek bude siromašan? Skromnost je... Čovjek može da bude i bogat, da ima sasvom mnogo imetka, ali da mu njegov imetak bude u džepu, a ne u srcu. Da ga on ne vodi u njegovom životu, nego da zna taj imetak na pravi način potrijebiti. Da zna da u njegovom imetku ima prava i za one koji su siromašni. Kaže Allah Đelešanu, wa atuhum mimmaallahi lillahi ataqu idajteem od Allaho ogimetak koji vam je dao pa imeta kojega ima što je Allahov imetak čovjek bogat čovjek koji ima koji imučan bolje od onoga koji nema ako udjelje ako daje pravo tom imetku kaže božje poslanik sallallahu alejhi ve selleme budi skroman na dunjalu pa ćete Allah voljeti Kloni se onoga što je kod ljudi, voljet ćete ljudi. Ako hoćeš da te Allah Đelešanu voli, budi skroman. Budi ponizan prema ljudima. Nemoj se uzdizati. Svima nam se vratiti u istu kuću. U kabur nići nije bolje okičen. Svaki je isti. Ne piše iznad nekog jeli ili ne se unutra nik niko koga dvorac, osim ako Allah Đelešanu ne da ono što je kod njega pripremljeno. Tamo se vraćamo svi u istu kuću. Sada ćemo nešto još ukratko reći o znakovima Allahove Đelešanuhu ljubavi prema stvorenjima. Kako ćemo znati da nas Allah Đelešanuhu voli? Oradili smo sve ovo što smo spomenuli. Sve ove ibadete imamo pri sebi. Kako ćemo sada znati da nas je Allah Đelešanuhu zavolio? Prvo, Prvi dokaz ili ono što ukazuje da nas je Allah Đelešanu voli jeste ispravno postupanje u svim situacijama. To je taj teufik uputa od Allaha Đelešanu. Nekad čovjek sam sebe zapita kako sam ja mogao da to dobro učinim tad. Iako ga možda nisam ni želio, ali kao da me nešto htjelalo da, da to dobro učinim. To je taj teufik od Allaha Đelešanu. Ne da da činiš zlo. Ne da da činiš zlo. Upućujete na ono što je dobro. Znak je da te Allah Ćelešanu voli, da te ne prepušta samo se te. I daleko je od svega onoga što Allah Ćelešanu ne voli. Dam uputu da pravo postupa u svakom trenutku, a isto tako daleko je od svega onoga što je zlo. Daleko je od svega onoga što Allah Ćelešanu ne voli. Drugi znak Allah Allahove, subhanahu wa ta'ala, ljubavi prema stvorenjima jeste uslišavanje dova kod Allaha Đalešanu. Kaže uzvišenje Allaha Đalešanu u hadisu kuci, nići mi se moj rob ne može prilišiti osim kao onim što sam propisao kao fars koji smo spomenuli, hadis. A na kraju kaže, ako on zatraži nešto od mene, ja ću mu se odazvati. Ako zatraži kod mene, utučište, ja ću mu dati. To jeste to osobi će dove biti primljene osobi koja se kaj Allahu džellešanu. Dova njegova će biti primljena. I to je znak da je Allah džellešanu zavolio osobu. Mnoge je ljudi koje mi smatramo beznačajni a koji su kod Allaha džellešanu možda na velikim daređama, na velikim stepenima. Nije znak da je neko učen Ili neko da je ima neku diplomu da je zaslužio tu Allahu Đelešanu blagoda da se njegove dove primaju. Može to biti neki skromniji čovjek koji ljudi ne poznaju. Nebitan je li pod navodnim znacima u njihovom životu, ali je kod Allahovu Đelešanu bitan. Za rije Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve selleme bio jedan ashab po imenu Zahir. Kad bi god dođe u Medinu, donese bi Božijem poslaniku saleme, nešto iz pustinje, jer on je bio čovjek beduin, uzgajao stoku i donese bi nešto od mlijeka, od sira Božijem poslaniku, saleme, a on bi zaozvrat daj mu nešto što je u Medini bilo poput e, hurmi i tako dalje. Jedne prilike je došao je tražiti Božijeg poslanika salam, kući i nije ga našao. I rekle su... Supruge Božijeg poslanika, sallallahu alaihi ve sellama, otišao je na pijecu. Taj ashab odlazi tražiti Božijeg poslanika, sallallahu alaihi ve sellama. Nije ga našao. Božijeg poslanik se vraća kući, kaže, dolazi od te tražiti zaher. Obični čovjek, beduj, nepoznat. Poslanik, sallallahu alaihi ve sellama, najodabranije je stvorenje, vraća se da ide tražiti tog običnog čovjeka, običnog muslimana iz pustinje. Kada je došao na pijecu, Video ga je zada i prišao mu je Božiji poslanik sallallahu alejhi ve selleme i zagrljeo ga i rekao ko će kupiti ovog odbijeglog vroba? Pa evo rekao Božiji poslanik če, ko će mene kupiti ja sam Božiji poslanik se našal ti sam ja sam nebitar Tad je Božiji poslanik iskazao jednu jel zlat zlatnu rečenicu koja da je kod naših vladara i kod naših ljudi uistinu bi vladali srcima ljudi Kaže, bel, ente inda Allahi l'hali Ti si kod Allaha skupi vrijedan o zahe. Da ko tebe bude vrijedan onaj koji čisti ulicu. Ne možemo svi biti inženjeri, ne možemo svi biti doktori. Mora neku ulicu čistiti. Kad pošteno zaradi svoj posao, treba da ti bude drago kad tu osobu vidiš. Otku znaš, možda je njegova dova Allahu draža dražao tvoje. Možda je to on ta osoba koja Allahi Đelešanuhu prima dove I stanja od nas sviju nedaće. Rabb eša ath'abir, لو اقسم على الله لا Možda čovjek koji je prašnjave kose nebitan kod ljudi, siromašan, kod Allaha draži, Allahu draži od ovih koji imaju ime tak. Ne znao mi ko su ti. To samo Allah subhanahu wa ta'ala poznaje. Znači, jedan od znakove da Allah Đelešanu voli osobu jeste da se njegove dove primaju. Treći znak da Allah Đelešanu voli neku osobu i ovi ćemo ako Bog da izavršiti jeste da će njegove djela i riječi biti prihvaćene kod ljudi. Da kada govori, dolazi do srca ljudi njegove riječi, njegova djela. Nikad više nije bilo govora O dobru, kao što je danas. Nekad nije bilo olakšano čuti informaciju o dobru kao što je danas. A možemo primijetiti da je sve manje dobro. Zbog čega? Zato što dobro se ne mjeri po količini koliko ga ima u društvu. Jel koliko je izrečeno govor, govorom o, o dobru, nego koliko je u praksi to dijelo postoji među nama. Tako čovjek koji Allaha su koji Allaha voli, njegove riječi biće prihvaćene. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Kada Allah džele zavoli nekog groba, pozove Džibrila i kaže mu: Zaista ja volim tog i tog groba, pa ga i ti zavoli. Pa ga zavoli Džibril. A zatim Džibril pozove stanovnike nebesa pa im kaže: Allah je zavolio tog i tog groba pa ga zavolite. Zatim ga zavoli i stanovnici nebesa. A zatim mu se spusti Kabul na zemlju. Njegove riječi i njegova djela bivaju prihvaćene kod ljudi. Šta god kaže, dođe u srce. Jer govor izlazi iz srca u srce, a ne sa jezika u srce. Čovjekova djela govori o njemu. Kažu više od onoga što on svojim riječima kaže. I biva prihvaćen kod ljudi. Na drugu stranu, naćete ljude koji su retoričari, koji dobro zna govoriti o vjeri, ali neće da uđe u srce. A kamo li da ga djelo poprati? Zašto? Daleko od Allahove ljubavi. Allah Želešanu kada zavoli da Kabul čovjeku u njegovim riječima I u njegovim dijelima. Ja molim Allaha Đelešanu da nam da tu svoju ljubav. Jer ona je uistinu nešto najvrijednije što možemo na ovome svijetu da dobijemo. A Allaha Đelešanu kaže ja ću zasigurno prostiti onome ko se pokaje, uzvjeruje i dobra djela čini. Molim Allaha Đelešanu da nas učinu nekovi će dobra djela činiti koji će se truditi da svojim postupcima zasluže njegovu ljubav, subhanahu wa tjela, da budu od sretnika dok su još i na ovom svijetu. Amin. Subhanu kallahu me i hamdik. Ašhadu an la ilaha ila ant. Asta kfiru keo u etubu lajku. A jazakumullahi. Zalazi našanu nagradi naše vičerašnje. Zadavače da ga, ga posluda na desu i djene. Zavolim da sve vas koji smo, sve nas, koji smo uvijek večera došli, arati, da se zapamtila biti osnov način sa koraka, kako na koji način steće Allaho, da je uštanu ljubav, nećemo vas pitati, koji su ovdje neki od vas vam poslije podavljaju pitati, tako da, onaj, šala bit ćemo u sidući mjesec, onaj... E, na što našoj tradiciji biće nikad to bude isto davalo neko dugo prodavanje jer ju što vas pozivam šujek ne znamo dati malo nešto obavješnjak kad god sam da sam. Subhanallahu walhamdulillahi wa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah All thanks are due to him, to him. The Lord of all the worlds All praise is due to him, to him. For the mercy he gives us all Subhanallah, <tiny> walhamdulillah, wa ilaha illallah Subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah To him The universe. the universe, to him belongs the stars, to him belongs all life forms, life forms. to him, life forms. him belongs our hearts. Subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah, Every day we should pray Five times a day